Hori honekoak jauna, dure jetean bizi bidanak. Bai maita garria zure egoitza jaunal guzti duna. Mekatzen diardot barruan, jaunaren templuko atarien gogo bero. Nire biozak eta gorputzak pozou dagio jainko biziari Zoionkoak jauna zure etxean bizi diana. Zorionekoak zure etxean bizi tiranak, eten barik sukorsten, Zorionekoak euren indarra, eta denak, Errome gogoan erabiltzea Zuri honekoak jauna, Zure etxean biziridanak. Jauna jainkoal guztiduna, Entzun nire otoitza. Jakoben jainkoa makurtu belarria. Oi jainko gure babezle hori, Begiratu zuki gurtzitakoaren aurpegiari Surio nekoak jauna zure hetean gite